Kapittel 4 Og Jehova fortsatte å tale til Moses i det han sa. Tal til Israels sønner og si, Dersom en sjel synder av vannvare i forbindelse med en hvilken som helst av de ting som ifølge Jehovas påbud ikke skal gjøres, og han vittelig gjør en av dem, hvis presten, den salvede, synder så han fører over folket, da skal han for den synd som han har begått frambære en lytefri ung okse for Jehova som et syndoffer. Og han skal føre oksen til møteteltets inngang fremfor Jehova, og legge hånden på oksenens hode. Og han skal slakte oksen fremfor Jehova. Og presten, den salvede, skal ta noe av oksenens blod og bringe det inn i møteteltet. Og presten skal dyppe fingeren i blodet og stenke noe av blodet syv ganger fremfor Jehova foran det hellige steds forheng. Og presten skal stryke noe av blodet på hornene av altere med velluktende røkelse fremfor Jehova, det som står i møteteltet og det øvrige av voksens blod skal han helle ut ved foten av brennofferaltere som står ved inngangen til møteteltet. Når det gjelder allt fettet av syndnofferoksen, så skal han fra den løfte av fettet som dekker innvollene, ja, alt fettet som er på innvollene, og begge nyrene og fettet som er på dem, såvel som det som er på hoftene. Og når det gjelder vehenge på leveren, så skal han fjerne det sammen med nyrene. Det skal være det samme som det som blir løftet av en fellesskapsofferokse og presten skal ha det ryke på brennofferaltere. Men når det gjelder oksens hud, og alt dens kjøtt sammen med dens hode og dens skanker og dens innvoller og dens tarminnhold, så skal han la hele oksen bli ført ut til utkanten av leiren, til et rent sted hvor fettdasken tømmes ut, og han skal brenne den opp på ved i illen. Der hvor fettasken tømmes ut, skal den brennes. Hvis nå hele Israels forsamling begår en feil, og saken har vært skjult for menighetens øyne i det de har gjort en av alle de ting som ifølge Jehovas påbud ikke skal gjøres, og de slik har pådrett seg skyld, og den synd som de har begått mot påbudet er blitt kjent, da skal menigheten frambære en ung okse til et syndoffer og føre den fram foran møteteltet. Og forsamlingens eldste skal legge hendene på oksens hode framfor Jehova, og oksen skal slaktes framfor Jehova. Så skal presten, den salvede, bringe noe av voksenes blod inn i møteteltet. Og presten skal dyppe fingeren i noe av blodet, og stenke det syv ganger framfor Jehova foran forhenget. Og han skal stryke noe av blodet på hornene av altere som er framfor Jehova, det som står i møteteltet. Og alt det øvrige av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferaltere, som står ved inngangen til møteteltet. Og han skal løfte av alt dens fett fra den, og han skal la det ryke på altere. Og han skal gjøre med oksen akkurat som han gjorde med den andre syndofferoksen. Det er slik han skal gjøre med den. Og presten skal gjøre soning for dem, og slik skal det bli tilgitt dem. Og han skal la oksen bli ført ut til utkanten av leiren, og han skal brenne den opp, slik som man brente opp den første oksen. Det er et syndoffer for menigheten. Når en høvding synder, og han av vandvare vittelig gjør en av alle de ting som ifølge Jehova hans skuts påbud ikke skal gjøres, han slik har pådratt seg skyld eller den synd som han har begått mot påbudet er blitt gjort kjent for ham, da skal han som sin offergave føre fram et lytefritt hansje av geitene. Og han skal legge hånden på ungbukens sode og slakte den på det stedet hvor brennoffere regelmessig blir slaktet framfor Jehova. Det er et syndnoffer. Og presten skal med sin finger ta noe av syndnofferets blod og stryke det på hornene av brennofferaltere, og resten av detts blod skal han helle ut ved foten av brennofferaltere og han skal la alt detts fett ryke på altere, liksom fettet av fellesskapsoffere. Og presten skal gjøre soning for ham for hans synd, och slik skal den bli tilgitt Och Og hvis en sjel av landets folk synder av vannvare Vi å gjøre en av de ting som ifølge Jehovas påbud ikke skal gjøres, och han vittelig pådrer seg skyld, eller den synd som han har begått er blitt gjort kjent for ham, da skal han som sin offergave føre fram ett lytefritt hundkje av geitene for den synd som han har begått.» og han skal legge hånden på syndofferets hode og slakte syndoffere på samme sted som brennoffere. Och presten skal med sin finger ta noe av dets blod og stryke det på hornene av brennofferaltere, og alt det øvrige av dets blod skall han helle ut ved foten av altere. han skal fjerne alt dets fett, liksom fettet ble fjernet fra fellesskapsoffere, og presten skal ha det ryke på altere som en formillende duft for Jehova. Och presten skal gjøre soning for ham, og slik skal det bli tilgitt ham.» Men hvis han fører fram et lam som sin synoffergave til et synoffer, er det et lytefritt søyelam han skal føre fram. Han skal legge hånden på synofferets hode og slakte det som et synoffer på det stedet hvor brennofferet regelmessig blir slaktet. Og presten skal med sin finger ta noe av synofferets blod og stryke det på hornene av brennofferaltere. Og alt det øvrige av dets blod skal han helle ut ved foten av altere. Og han skal fjerne alt dets fett, liksom fettet av den unge fellesskapsofferværen regelmessig blir fjernet og presten skal la det ryke på altere oppå Jehovas illoffere, og presten skal gjøre soning for ham for den synd som han har begått, og slik skal den bli tilgitt ham.»